І кружляли над головою білі крячки. Вони пристали до старої, при старої, хто знає, яких часів греблі. Тільки дві чи три палі чорніли у воді, в глибині. Тавно колись тут був міст. Сама гребля осунулася, поросла бур'янами, травою і ледве вгадувалася. У гребельній вирві вода йшла швидше, закручувала тюгій спіралі. Чорний поставив Олега на оконі. Нашилюй по два, по три черв'ячки. Отако закидай, нехай грузок лежить на дні, а поводок тріпає вода. Окуні, не окуньки, а таке окуні, хапали жадібно. Жилка різко раптом з поплавком ішла під воду, якийсь час Олег вбивав шпона, промахувався, а далі набив руку, насобачився, як сказав Василь Гордійович, почав брати рибу. Чорний же дістав в щовна марливого павучка, наловив ним маленьких рибок, заклив на той бік греблі і став на щуку. І щука брала сходу. Він упіймав три штуки, грам по 600-700. Дві пішли з наживкою і гачками. Поставиш стальку – не бере, а жилку часто перекушує. Та раптом Олег почув крик, який струснув його з ніг до голови. Подумав, сталося щось лихе. Шарпнувся, кинувся і побачив, що Василь Гордієвич увесь напружений, закушеною нижньою губою. холеричними очима обома руками цупить вудку, а вода довкружилки кипить, вирує. Відтак вона зборунилася, і величезна рибина викинулася на поверхню, рвонула. Але чорний неухильно вів її до берега, в маленьку глухеньку заточку при греблі. «Хватай, бери її!» – хрипів він. Хоч рибини не було видно, до човна не підтягнув. Олег кинувся по греблі. А щука вже громила хвостом латаття, рвала кушир, ось вже за півметра від берега. Величезна, довгоморда, зелена. Але далі чорний її попхати не міг. Бери, за очі хватай. Олег ступив до самої води, але щуку дістати не міг. Вона була перед ним на туго нап'ятій жидці, ще трохи, ще тільтіль. -тіль. І він схопився руками за жилку, щоб підтягнути до себе рибину. Бринь, дурак, йолоп, водночас з тим бринь. Щука, що отетеріла стояла. Олег теж не пам'ятав себе. Не оте дурак-йолоп, що його, а невідома йому самому мисливська, поліщуківська з діда-прадіда хідь. Він не стямився, як стрибнув воду, хапнув щуку за голову, вона тріпнулася, він її не втримав. І в останню мить грибнув воду обома руками і викинув щуку на берег. Вона билася, стрибала, ось-ось і знову опиниться у воді. Олег грибнувся, грибнув ще раз і відкинув її далеко в траву. Він важко дихав, здивовано оглядався, з лівої руки себе кров, штани його єдиного напівширстяного костюмчика були захвойдані вище колін, рукави піджака теж, і він все ще не міг до кінця осягнути, що сталося. А вже поруч нього стрибав на милицях чорний, не шкандибав, а стрибав, підскакував і хрипів, рикав, крізь зведені судомої губи, молодець, сточок, рибак, кілограмів на шість. Ще така не попадалася. Щасливий день. Це ти. Якби не ти, і згодом трохи охолонувши. Костюм, забули передягнутися. Ну, нічого, Ліда запере й погладить, буде як новий. Юшку варили в саду на тринозі. Василь Гордійович чаклував, священно діяв, куштував, прицмокував, пфукав у ложку, підморгував Олегові, неначе давньому знайомому. Їх заприязнила щука, яка варилася в піввідерному казанку. Кілька разів ганяв Олега в город, покріп, петрушку, цибулю, розказуючи, що на якій грядці росте. Юшка пахла гемонське, спеціями, димком, рибою. Він тільки наперчив її до сказу, аж пекло в роті. Вечеряли під грушею за саморобним столиком з лавочками з трьох боків, на той час повернулася з лікарні дружина Василя Гордійовича Лідія Григорівна, висока, худа, виснажена жінка з освітинами не до кінця облетілої краси. Олег дістав з портфеля пляшку зубрівки, а Борегенів треба спочатку споїти, інакше з них нічого не витягнеш, нестор товариш по кімнаті. А Лідія Григорівна фартухом по сільському витерла всередині півстаканчики, і юшка засмакувала ще дужче. Гомоніли про риболовлю, згадували сьогоднішню пригоду. Василь Гордійович розповів про неї Лідії Григорівні. Вона сьорбала юшку, сміхалася, як усміхаються дорослі на радощі дітей. Потім розмова перейшла на село. І Олег запитав. «Василь Гордійовичу так і невідомо, де жив Залізняк і де стояла хата гончара, якого він батрачив, найметував. Він уже трохи обзвичаївся, Ніяковий, соромливий завдачею серед своїх, або коли освічувався, ставав компанійським, веселим, дотепним, витійствував у міру, представлявся, читав вірші. Він взагалі був товариським, хлопцем. Постояти за когось у черзі за квитками, купити ліки, пустити незнайомого приїжджа на свою койку в гуртожитку, а самому переспати на підлозі було для нього звичним і не обтяжувало його. Та він про те просто не думав. Легко давав у позичку гроші і забував, кому позичив. Але так само легко, захопившись чимось, міг забути і про вельми серйозне доручення навіть власного керівника чи завідуючого відділом інституту. Але цього разу щось його трохи сковувало, щось тримало на припоні язик, а руки, які здебільшого під час розмови вимахували перед носом співрозмовника, малювали в повітрі гачечки та кола, Чинно лежали на столі. Чорний хмукнув, аж юшка з ложки бризками полетіла в усібіч. біч. Залізняк? Батрак? Наймет? Юринда? Хіріна? Олег знітився. Всі джерела вказують? Які джерела? Чиї? В очах легка незлоблива зневага.